Ті не люди, або люди в іншій подобі, адже кажуть, що існує антисвіт. І, може, він не десь там, а тут, має іншу матеріальну сутність. Ті люди розмовляють, цілуються, п'ють антигорілку і антипиво. Він сказав про це Максимові. Трохи хизувався своїм антимисленням. І той підхопив гру. А потім в один день стануть видимі і попруть нас звідси. Тільки якщо матерія все... І ніщо, то і вона, і вони, і ми нематеріальні. Ніщо. І всесильність світу, яка веде до невідомої нам вищої сили. Легко в неї повірити. Але важко їй молитися. Бо ж знаєш, що вона створила таку істоту, як людина. Стражденну і жорстоку. Дала їй ківшик радості і бочку страждань. Господь створив цих тварюк, а сам на небі. Чому не знайшла іншого? Наприклад, живу воду? Людина її весь свік шукала і знайшла важку воду для бомби. А сам подумав, не живу воду, а щось таке. Комп'ютер з Марією. Все одноступа. Винахід більший і за бомбу, і за ракету. Переводив розмову жарт Максим. Стара роздовбана, побита шашалем. А скільки проса і ячменів стовкла, скільки сот поколінь вигодувала. Винахіди вони, той, хто вигадав бублика, не менше за того, хто винайшов двигуна. Комашки в експерименті, диявол випустив на глумі потиху собі. Максим раптом потягнувся, аж хруснули суглоби. І все одно життя ось тут. Зорі, просто як зорі, а не космічні тіла. Зорепад у наших жилах у вишневому саду або під тополиний шелест. Ми ж клепаємо космічні кораблі і все дуще застряємо самі в собі. Якби кожен при народженні отримував собі призначення, ми б багато зробили. А так, скільки енергії витрачено, чорт знає на що. Я й думаю. Таке дурне. Ну, була громадянська війна. Кінні армії. Сотні тисяч зварйованих людей мчать. Розгорячили, розпашили. Скільки енергій. Я іноді бачу її зримо, райдугою чи вогняним стовпом понад землею. Як райкінську балерину, яка крутить динамо-машину. Не смійтесь, куди та енергія? Коту під квіст. Він оглянувся. Давайте підемо повечерімо. Він йому говорив, то ви, то ти. Ви колишнє поштиве, ти нинішнє. Догнав дорослістю чи розумом. Саме так подумав Олег. Я тут поруч знаю непоганий погрібець, там гарне пиво. За всі ці роки Олег жодного разу не ходив до кафе або ресторану. Жив на зарплатню – 130 гривень плюс 90 доплати. Цього вистачало в обріз. Я пригощаю, не думайте. Я ж не багатій, але ж будівельник. Нині багато будується, найперше отих крутих. Я їх називаю рідкими. Іноді перепадає замовлення на котеджик чи офіс. «Не гребуєш?» «А чого?» «Це нічого не дасть». Вони переступили через маленький штахетник дитячого майданчика і пішли по алейці. Їх обігнав пес велетенський дог, обнюхав холошу Максимових штанів, рушив далі. І враз на повороті, обсадженої підстриженими акацієвими кущами алейки, дог ніс у ніс зіткнувся з хлопчиком років чотирьох. Малюк заціпенів, але за чітко вимовив – «Позаду йде мій тато!» Олег і Максим засміялися То більше, що позаду йшла тільки мама, тата, яким малюк лякав дога, не було Новенькими мармуровими сходами спустилися до підвалу Вузькі очі швейцара-охоронця при ході спалахнули професійною підозрою, яка одразу впогасла В ресторані всі столики були зайняті Метр до кивнув Максимові, знайомі, поговорив з трьома чоловіками за столом на шість місць і посадовив їх поруч. Один з тих трьох перемістився на другий бік стола до своїх. Олег розглядав зал, з правого боку цідилося жовтаве світло і щось йому заважало. Він повернув голову і на посунувся ліворуч. В нішу в стіні був монтований акваріум, чи скоріш тераріум а в ньому лежала змія. Невеликий вдавчик чи пітончик. Він сповз з товстої сукуватої гілки, покладеної по гіпотенузі тераріуму,